Він заклопотаний надзвичайно серйозною справою, виловлює в борщі квасолини кабани. Так і не впіймавши бажаної музики, син вимикає приймача. Не замовкає тільки найменший. а ла ба ла ла, -ла І мати, і батько, і баба з братиком змушені таки подивитися на мале шило. Вони посміхаються і мовчки сьорбають борщ. Але баба не впорується зі своїми думками і озивається все про те саме. Ну, невже почнуть? І не забувайте собі голову, знехотя каже син, явно не бажаючи розводитись на цю тему. Але ж голова в кожного є. Думати кожний мусить. Та комусь потрібні ваші думки, киває головою невістка. Але баба знову наполягає своїм. «У кого голова то і думає? Як же без думок?» «А, вам з вашою головою неодмінно про це думати треба. З вами ж консультуватимуться», – не витримує невістка, не приховуючи іронії. «Організуйте отут зараз за столом мітинг, і давайте будемо скандувати в один голос Віва Куба. Дали б хоч поїсти без цих розмов». Свикруха стривожено водить білками і спрямовує погляд до сина. Але він не підводить очей від тарілки. Помовчала б ти!» — різко кидає жінці. І тихіше до матері. «Ви, мамо, не беріть так близько до серця?» Завбачливі люди хапають он хто що з лапа. Сірники, мило, сіль. Грибуть, що подужають. Ось про що нам думати треба. Радець викруся невістка. «А то...» Знайшлися мені прем'єри. І до кінця вечері розмови в них уже зовсім нікуди не тулиться. Лише мале шило, не вгаваючи, знає, про що говорити. Ала ба ла ла ла ла-ла-ба-ла-ба-ба-ба. Касета друга, доріжка третя. Залишиться цю програму, вихоплюється невіщен голос. Хотина Марківна дивиться у вікно, але нічого там не бачить. Куба, Куба. Коба, то вже не з приймача і не з телевізора, то вже в ній самій десь усередині чийсь голос без кінця вибухає тим болючим словом, бухкає, гуде, як гули вибухали ті далекі прокляті дні. І вона раптом хилиться на коліна, простягає до вікна подагречні, наче вистругані тупою сокирою. Огрубілі, незграбні старечі руки, і ті руки конвульсійно молять благають чогось у вікна, у того неба, що в ньому. «Змилуйся, Боже, над нами, змилуйся!» Слова цієї неясної навіть їй самій, але щирої молитви народилися в ній раптово, самі по собі, незалежно від свідомості. Давно вона вже не молилася, дуже давно. Колись знала багато молитов, справжніх молитов, молитов на будь-який випадок життя, а зараз шепоче тільки оцю, незавчену, нескладну, незграбну молитву, тільки оцю. Того дня, коли білявий. Голубокий, як льоноцвіт, окупант полоскав ноги у відрі, з якого її сім'я пила воду, вона ще пам'ятала всі молитви. Він весело плескався у відрі волохатими литками, задоволена тер ногу об ногу, і так само задоволено порипувала його тлуста шкіра. А вона... Стояли зміцно стулиними, Наче вросли одна в одну долонями, Поставивши на покуття очі, І ревно молилася Миколі Угоднику. А в її молитву Впліталися регіт і цвенькіт чужої мови. І ще це сите Порипування тлустої шкіри Та хлюпіт води у відрі, З якого вони Пили воду. А денщикова рука, така ж волохата, як і офіцерова нога, зірвала з того покуття, до якого вона молилася, рушника, вишитого нею ще за дівоцтва рушника. І похилився на іконостасі, шарпнутий волохатою рукою Микола Угодник, а офіцер тим рушником вишитим. Регочучи, витер вимиті з кривавих доріг зарослі ноги. Вона ж стояла і ревно шепотіла молитву. Молилася вона ще й після цього, хоч до скособоченого миколи угодника більше ніколи не доторкувалася. А пізніше. Пізніше, коли одержала майже поспіль одну за одною похоронні на старшого сина й чоловіка потім не молилися вже